Bude zcela uh, normační přednášející, jako tady profesor Fleger, uh, který už dlouho ne tady nic nepovídal, ale bude povídat na téma, které je možná aktuálnější, než jsme si mysleli při uh, sestavování těch čtvrtků. Bude totiž mluvit na téma Bude hůř a bude to o <laughs> budoucnosti, budoucnosti lidstva z pohledu evoluční parazitologie. Dnešního přednášejícího možná nemusím nějak zvlášť představovat. Je to významná postava tady této fakulty. Honza Frous dlouhá léta vedl Ústav pro životní prostředí, kde pořád funguje, kromě toho, že funguje zároveň v Biologickém centru v Českých Budějovicích a v současnosti zároveň vede ústav pro, ne, Centrum pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy. Uh, uh, Onza Frouz je půdní biolog a dneska nám bude taky povídat o půdě a to konkrétně o tom, co se vlastně vůbec děje s naprostou většinou rostlinné uh, produkce. Prosím. Já děkuju za, hezké, tady... bagátky, děkuju za hezké uvedení a já bych se teda opísal eh, říci něco o půdě, která je vlastně, že jo, dřív se říkalo, že to canopy je takový last frontier a dneska přednátým jako do věku, kdy už více víc lidí říká, že ta půda je takovým posledním z ekologie. Když se podíváte do všech takových velkých kompendií, učebnic, ekologie, tak tam zjistíte jeden zajímavý fakt. A sice že z té rostliní produkce, z toho, co ta rostlina asimiluje a vyrobí, tak Převážnou většinu nesnědí žádný herbivoři a jejich paraziti a predátoři a tak dále, ale převážná většina té vegetace nakonec na konci té vegetační sezóny nějak tak v poklidu prostě uschne, zvadne, spadne na zem a tam se nějak rozloží. To nějak rozložívá na svědomí dekompoziční potravní řetězec, o kterém budeme vlastně celou tady tu sednášku hovořit. A ten dekompoziční potravní řetězec v lesnických ekosystémech zpracovává 60 až 90 veškeré primární produkce. Více to, řekněme, v lesních ekosystémech, tam je to třeba až 95 nejméně je to v agroekosystémech, kde jako většinu toho odvezeme takže tam to bude třeba 50%. Jo? Ale pořád je to významná částí ty primární produkce. Je to ve velkém kontrastu k tomu, když se prolistujete ty učebnice, tak zjistíte, že tomu dekompozičnímu potravnímu řetězci je věnováno maximálně tak 20% těch stránek. Čili z tohoto pohledu je to skutečně jaksi neprozkoumaná, úplně neprozkoumaná oblast. Nejenom, že v těch terrestrich ekosystémech tím protejká velký podíl té energie, ale samozřejmě ten dekompoziční potravní řetězec a ta půda jako taková je obrovsky významná i globální. Když se podíváte na cyklus uhlíku, tak on vypadá trošku složitě, jo? ale tím se nenechte zmást. Tak Tohle je množství uhlíku v atmosféře, tohle je množství uhlíku v půdě. Dneska to číslo se říká, že je o něco větší, asi 2400, ale v celku je to jedno. V té půdě je několikrát, zhruba dvakrát až třikrát víc uhlíku, než v atmosféře. A to v celku není až tak podstatné. Ale podstatné je to, co ten dekompoziční potravní řetězec produkuje Svoji činnost on Mineralizuje ten opak, mineralizuje to organickou hmotu a vynábíznu celu 2 a toho CO2 je v ve necelých 50 gigatun ročně. Abychom se to dali do nějakého poměru s palováním fosilních paliv, lidská společnost uvolňuje asi 5 gigatun. Čili eh, to, co ta půda produkuje, je prostě zhruba desetkrát tolik. Samozřejmě taky není tím pádem překvapivý že kromě toho spalování fosilních paliv daleko větší vliv na ten globální oběh uhlíku mají změny užívání krajiny. Jo, to znamená třeba to, že my vykácíme reští pralesy, to se často jako zmiňuje, ale ve skutečnosti to není ten největší vliv. Ten největší vliv je, že odvodníme rašeliniště. <kly> I tady v Čechách, když odvodníte rašelinou volku, podzemí venáží, tak je to stejné, jako kdybyste vykáceli a spálili dnešního deštního pralesa prostě, ten teda je formě uhlíku, nikoli v těch ostatních aspektech. Takže ta půd je obrovsky důležitá globálně a je prostě obrovsky málo proskoumaná. Ty důvody, proč ta půd je málo proskoumaná, ty jsou vcelku intuitivní, ta půd je neprůhledná je poměrně těžká, takže když potřebujete přenést ty půdní vzorky, tak něco váže. Za dobu e, svýho studia, co se zabývám tou půdou, tak jsem vypozoroval, že daleko větší množství lidí třeba se vohání nějakou síťkou na motýly, než by kopalo půdní vzorky. Takže to jsou jako, e, to je taková skupina hlavní prostě těch problémů, proč tam málo málo rozkoumat. Je to prostě metodicky to přináší celou řadu jako, jako obtíží a nebo prostě takových jako, ani obtíží jako nusens to studiovat. A to možná to ani není jako na škodu. Možná ty principy, ekologické principy, které jsou popsané v těch učebnicích, v těch jako 80% stránek, tak jsou stejný jako podzemí. Jo? Takže možná vlastně to, co jsme se jako naučili zemí můžeme použít i podzemí. Možná. Aspoň určitě tomu věříte a odpořitě v učetnici, aby se tak jako nechovalo. A já se budu snažit během zbytku té přednášky okázat, že to nejspíš není pravda. Že ty principy, které jsou podzemí, jsou dost jiný. A na začátek bych zdůraznil takový tři klíčové odlišnosti, kterými se ty půdní organismy a ty jejich a jejich potravní síť vlastně liší od těch nadzemních procesů. Jak už jsem říkal, ty půdní organismy se živějí mrtvou organickou hmotou. Jo? Když se odejdete učebnice, tak tam se říká, že mrtvou <coughs> organickou, organickou hmotou si živějí nějaký komenzálové, že jo? a je tam nějaký klubák jako příklad, prostě takového komenzála, a o těch se tam v zásadě vůbec jako nemluví, přestože přes ně proplíká. To živění se tou na tu organickou hmotou přináší celou řadu problémů, protože ta organická hmota, jako e, taky tká většinu toho, co je nějak užitečný, jo? většinu těch živin, které jsou nějakým způsobem smysluplně recyklovatelné. tak recykluje. Čili to, co opadne v tom uschlém to už jako není nic moc, takže naučit se živit se něčím takovým, nějakým takovým zdrojem, který je sice jako široce dostupný, ale vlastně velmi jako špatný, jako zdroj potravy, jo, tak vyžaduje celou řadu nějakých adaptací. Nečo se k němu vrátí. Co bych řekl, že je ještě důležitější u těch organismů je to, že ta nadzemní ekologie je vlastně jako hodně spojená s tou evolucí a vychází se z toho, že vlastně ty druhy nějakou tu ekologii získají jako tu evoluční výhodu a to, že vlastně protlačí ty geny do té příští generace, je jako ta hlavní, ten hlavní benefit, ale e, v podstatě to samozřejmě platí i v té podzemní ekologii, ale kromě toho, jo, kromě toho, že třeba lidi tady zanechávají ty geny, tak tu zanechávají i ty memy, jo prostě celá řada významných osobností v dějinách lidstva se stala významnými nejenom proto, že zanechali spoustu dětí, jo, jako Džingis Khan, který je otcem, prostě, jako řekněme, každého čtvrtého moderního Číňana, jo. ale on samozřejmě byl i histori... ale my to víme o Džingis jenom proto, že byl zároveň jako historicky významnou osobou, že jo, ale v podstatě jenom proto, že jako byl na tom chodit daleko, že. ale Celá řada jiných lidí vybudovala významné stavby, prostě ty, které jako zůstaly, nějakým způsobem objevila nějaké věci, které se tradují v té civilizaci. A v tom jsou ty půdní organismy jaksi velmi podobné, protože velká část těch interakcí právě se odehrává přes to budování těch staveb. Všechny ty půdní organismy nějakým způsobem využívají to svoje půdní prostředí, ale zároveň to půdní prostředí. Vytvářen. a často je to tak, že prostě ty, ty, ty stopy, které tam ty jednotlivé organismy zanechají, jsou jaksi pro toto je organizmus. ale když, když to udělá spousty dlouho za sebou, tak dojde k významným změnám toho kultního prostředí a vlastně celý ten ekosystém se nějakým způsobem posune. Čili to bych řekl, že je asi nejvýznamnější odlišnost toho nadzemního systému, já neříkám, že v nadzemním systému někdo nevyužívá nějaký dutiny a že ty datlové nejsou významný pro síkorky a tak dále, ale prostě ta míra, jakou se tohle to děje, je s tou půdou prostě neporovnatelná. Čili to půdní prostředí je tímhle tím charakteristický, že ty organismy zanechávají nějaký otisk v tom prostředí a to prostředí vlastně nějakým způsobem formuje. Já už jsem řekl, že to využívání těch vrtvých organických to vyžaduje nějaký specializovaný adaptace a ty specializované adaptace souvisejí s tím, že v tom půdním prostředí spolu interagují organismy velmi rozdílných vlastností. Já bych to zpočátku demonstroval na velikosti. Jo? Když si představíte nějaký prostředí, já jsem si tady vykoučil prostředí vodní, protože v teresickém prostředí je nic tak jako hodně velikostně roz, roz, rozporu plnýho, nenapadlo, tak když si představíme nějakou vlíbu, která se živí krylem, to by si člověk řekl, že to je něco hodně velkého, co se živí něčím hodně malým, tak ve skutečnosti ten rozdíl mezi velikostí toho krylu a té vlhlyby jsou tři, maximálně čtyři řády. Jo? Zatímco, když si představíte řížalou, která se živí bakteriemi, tak ten rozdíl je pět řádů, a skoro všechny organismy, které jsou v půdě, tak prostě interagují s nějakýma jinými organizmami, které jsou prostě v 3 až 5 řádů, jinak jo. Samozřejmě my taky máme nějaký mikrobiom, jo, taky s tím nějakým způsobem inter jako interagujeme, ale je to nějaký jako náš mikrobiom, který si pěstujeme, jo. když to tady, to jsou organismy v tom jako externím prostředí, v tom venkovním prostředí, který oni jako celkově měnějí, aby se ty jejich organismy, které jsou pro ně přízniví, měli dobře, oni se na nich mohli živit a tak dále. Čili je to daleko jakoby větší lůb a tak. Ten důvod, proč ty žížané se živí na těch bakteriích, je v tom, že ty mikroorganismy ty mají obrovské možnosti enzymatický dokážou rozložit prakticky všechno v té organické hmotě, ale ty půdní, čili ty jsou jako experti na to pojídání těch mrtvých. Ale zase jsou malí, těžko se v tom půdním profilu někam dostanou, těžko se pohybujou, ty změny toho prostředí, které vyvolávají, skutečně trvají dlouhou dobu. Jo? Takže i pro ně je výhodná spolupráce s těma velkými organismami, které jsou dostupné těma žíželami, které jsou naopak významnými stavitelama těch staveb a vlastně vytvářejí architekturu toho prostředí, ve kterém ty mikroorganismy žijou a pracují. Pracují samozřejmě na pro sebe, ale jednak se stávají potravou těch větších organismů. A to je vlastně jako se prolíná ta myšlenka celým tím, celý tím povídáním. Když se povídá, podíváme na tu půdu, tak první, co si můžeme všimnout, je, že ta půda má nějaké vrstvy. Když se ty vrstvy trošičku zvětšíme, tak uvidíme, že ty vrstvy nejsou úplně nějaké amorfní struktury, ale že se sestávají z nějakých prostě kousků, tady třeba jo, takový šedivý kousek a my jim říkáme v té naší odborné hantýrce hregáty, nebo můžete si říct třeba hrudky. A když se na ty hrudky podíváme pod mikroskopem, tak vidíme, že ty hrudky nevznikly tak nějak sami od sebe, ale někdo je vybudoval, někdo je vytvořil. Třeba tady tu hrudku, když si ji zvětšíme, tak vidíme, že má poměrně komplikovanou strukturu a my víme, že ta hrodka je vlastně exkrement žížaly, překlal palet nějaký žížaly a plní funkce toho půdího agregátu. A když se podíváme na ten paletý žížaly jako pod mikroskopem, tak vidíme, že v něm je spousta kousičků organických hmoty a tyhle ty kousičky organických hmoty to zase nejsou jen tak nějaké kusíčky, když se podíváme tady na tu černou, zdánlivě amorfní vrstvu, Ale se si pod mikroskopem, tak vidíme si kuličky a jaké si válečky, a to jsou zase, ty kuličky jsou exkrementy nějakých knohonožek a ty válečky tady jsou exkrementy tady těch larev, dipter, jo. Takže to listí vlastně, který padne na tu zem, tak tyhle ty organizmy nějakým způsobem rozštoptujou, převedou ho do nějakých agregátů, ty agregáty mají potom úplně jiné vlastnosti, než to původní listí, a slouží jako obydlí těm mikroorganismům. Tady třeba v tom agregátu vidíte Vidíte takovýhle útvary. Kde tohle to jsou vlastně jednotlivé bakterie. Ty bakterie jsou obalené, nějaká pulisa, které dvojíma obalma tady, a to, co tady vidíte, takový ty čárečky, to jsou vlastně lamely jílovejch minerálů, které se lepějí na, eh, na ty materiální ty, ty, obaly. Ty, ty, ty, ty, ty, ty, ty Já jsem vlastně říkal, že ta půda eh, zadržuje obrovské množství organických hmoty a tohle, co tu vidíte, je vlastně jeden ze způsobů, jak se ta organická hmota v té půtě zadržuje, protože když ty bakterie odumřou, jako tady už jsou pryč, jsou prázdní, ty, ty ten obal je prázdný, tak po nich zbyde ta odumřelá organická hmota nalepená na ty jílu minerály a eh, ona tenhle ten chumel toho jílu s tou nalepenou jako eh, prostě eh, proteinovou matricí je pro ty ostatní bakterie těžko rozložitelný. A zase ty bakterie podle vytvářejí zejména v okolí těch kousičků těch organických hmot, které tam ty žížaly, jako e, zanesly, protože tam mají dost toho žrádla, že jo, a je tam zase dost toho jílu. A je to vlastně způsob, jak se z toho opadu stane ta nekromasa a ta nekromasa se potom v té půdě hromadí a vykonává celou řadu vlastností, které ta půda pro nás dělá. To znamená, že zásobuje ty kytky živinama, zadržuje vodu, zadržuje tam živiny a tak dále. Když se podíváme tady na ten list, jo, tohle je kousek listu, tak tady vidíme zase tenhle experiment, tenhle ten, jo, že tady je mikroskopu. Který vyprodukovala ta larva tý, a, mouchy. E, ta larva vlastně na rozdíl od herbivodů, který ženou jako, e, na, na list, prostě, že tak z boku a takhle by šrotovali ten list, tak to je v té půdě obtížné, pak to list tak takhle na sobě. Tak vidíte, že ona ho žere takhle zezhora, takhle vypadá ten detail. Takže všechny ty buňky jsou, jako kdybyste si tady dali řadu konzerv a pak je prostě katanou. Takhle odsekly elegantně a ty bakterie se dostanou hned do těch obsahů těch buněk. Normálně by to trvalo měsíce, jo, než by tam nějaká hyfa prorostla, rozložila ty, rozložila ty stěny buněční, než by tam na kapce vody ty bakterie se dostaly a tak dále. Čili to chování těch zvířat vlastně obrovsky tady v tom případě urychluje tu, tu kompozici toho parku. Já už jsem to tady zmínil, ale to budování těch staveb má takový důsledek, že když se podíváte na nějaký půdní organismy a my teda mezi ně řadíme i rostliny, já se omlouvám, ale většině botaniků, že, že většina botaniků vnímá ty jenom vody pokrotkylu nahoru, ale oni mají taky kořeny a těma kořenama jako zarůstají do země a takže my je takto počítáme mezi ty půdní jako a ty půdí jako a ty půdí organismy, ty, ty osféry můžou odvěňovat tu půdu dvěma způsobama, jedna přes ty kořeny, to ty kořeny tam v té půdě, ale zároveň ty kořeny hostěj, velký množství různých symbiontů, patogenů a ta kytka až 20% svých asimilátů investuje do kořenů v podobě takových snadno rozložitelných látek, který jako plive do té půdy a získává za to celou řadu výhod zase od těch bakterií. Jo? Si představíte, Tak gětka třeba může naplyvat do té půdy nějaký snadno rozložitelný látky na bázi glukózy, tím podpoří ty bakterie, ale protože ty bakterie mají málo dusíku, tak půjdou a začnou rozkládat těžko rozložitelnou organickou hmotu a budou z ní dobajovat dusík, aby mohly růst, protože mají toho uhlíku dost. A teď, když tam jsou nějaké provoci, které sežerou ty bakterie, tak vzhledem k tomu, že prostě množství dusíku a uhlíku v obou je stejné, jo? jako kdybyste se měli dietu a živili se jenom masem, tak taky se budete muset toho přebytečného dusíku zbavovat, jo? protože většinu toho uhlíku prodecháte. a to stejně dělají ty provoce, takže oni uvolnějí velkou množství toho dusíku do toho okolí toho kořené, a ten pak může využít taky kytka, čili to je jeden z takových filmů, tak ta tkáň vlastně si přes ty myzolepony, že dává uhlík, jo, tak si už pomoct dusíku třeba. Tady normálně většině v těch systém Čili je tam celá zoda takových interakcí, které se víceméně odehrávají, v reálném čase. Ale kromě toho, ta lidka produkuje nějaký hopak, ten hopak zase se nějakým způsobem rozkládá, jako jsme o tom povídali, uvolňuje nějaký živiny, to se taky děje víceméně v reálném čase. Ale kromě toho vznikají ty půdní agregáty a ty půdní agregáty vydrží v té půdě desítky let, vydrží tam díl než ty jejich původci, který je vyrobili a vlastně změnějí charakter té půdy, změnějí schopnost té půdy, jak už jsem říkal, zadržovat vodu, zadržovat živiny, poskytovat podmínky kořenům rostlin. Čili my vlastně, skoro všechny ty organismy v té půdě, dělají dva druhy těch efektů. Jednak ty, které se stanou okamžitě a jednak ty, které zanechávají nějakou historii, jo, zanechávají nějaký odkaz těm budoucím generacím. Což zase, jak už jsem říkal, je vlastně taková velká odlišnost oproti to tomu nadzemnímu prostředí. Já se ve zbytu přednášky soustředím na to, co dělají v té půdě ty půdní živočichové. Ne, že by to bylo, protože jsou jako nejdůležitější, ale je to proto, že hodně jako studujeme a taky mi to přišlo taková věc jako relativně snadno představitelná, jak ta larva prostě žere ten list a co se s tím jako stane, že to je věc, kterou jsou ze snadno představit. Eh. Překvapně v té že není až tak moc údajů o tom, kolik ta fauna těch listí to listí sežere. Jo? Tady je příklad, takový to naší studie, kdy jsme zkoumali, kolik toho sežere a o to zásadě je tak složitý zjistit. Jo? Pošlete nějakého studáka, aby každý štrář dní v tom lese odebral nějaký vzorek, a on tam odebere samozřejmě výzorku, že třeba 20 při to odběru a z toho vyextrahuje tu faunu a tím jako spočítáme, kolik tam bylo těch klarev a každou změříme a uděláme si nějakou závislost mezi tou výrokovou váhou, takže víme, jaká byla biomasa těch klarev. To myslím, že odkazuje, to, to, to ještě ne. A potom si část těch nachytaných klarev jako dáme stranou a nazbíráme si tu listí, a v nějakém separátním pokusu v různých teplotách zjistíme, kolik za nějakou jednotku času sežerou toho listí. A protože tam máme nějaký metal, kde mě schovaný, který měří teplotu a víme, kolik jak velká larva při jaké teplotě sežere listí, tak z toho už snadno spočítáme tady tu, tady, tu, tady, tu, tady tu čáru a to je, kolik ta populace larv sežere listí nějakou, za nějakou jednotku času. A když si to zesumujeme a zjistíme, kolik tam celkem listí spadlo, tak to zjistíme, že ta, ten jeden druh té larvy sežere asi 40 ročního opadu. Jo? A řada lidí dělalo takovýhle práce a zjistilo, že ta první fauna může skonzumovat tak 20 až 100 toho opadu, který spadne na Zem. Čili je to relativně významný hráč v pozici. A teď co se s tím dopadem jakoby stane? Že? Já už jsem, já se omlouvám, já jsem se snažil, že v těch slavníků, jako celý zčištěný, ale někdy už jsem měl takhle velmi obrázku, tak já to nějak víc popíšu, nechal jsem je anglicky. Zase jsem tady přidal tu úsečku a jsou tady různý procesy, které se dějou jako výsledek toho žraní. A Tady je taková škála časová, není logaritmická, je taková jako semi-vstoupající, sekundy, minuty, hodiny, dny, měsíce, roky, dekády, století. Jo? Není logaritmická, ale možná představitelnější, než kdybych tam měl zlogaritmované sekundy. A, já chápu, že jste všichni jako matematicky smýšlející, ale. Tak. A tady má ta škála je logaritmická, pak to si jako těchka si dokáže představit, jo, kolik je desetina milimetrů a tak. Čili či tady, tady je v metrech, jo, čili tohle jsou milimetry, tohle jsou desetiny milimetrů, tady jsou metry, že jenom Desetky centimetrů, centimetry, a tady jsou horu zase nějaký větší až, až kilometry. A e, zase tady nahoře je tenhle barevný sloupec a ten ukazuje ten rozdíl nebo ten přechod od těch procesů, které se dějí víceméně v reálném čase. Jo, okamžitě se něco děje a okamžitě je nějaký efekt pro ty organismy, které se na tom podílejí. To po procesy, které se dějí vlastně pouze na základě té historie, toho dědění těch předchozích jevů, té legacy prostě. Já jsem tady udělal takový dva šedivé čtverečky, který mi doporučil vaší pozornosti. A ty šedivý čtverečky ukazují velikost a dílku života těch e, zástupců v řekněme, když říkáme makrofauna v půdě, jo, tak to prostě s nás nemyslíme žirafy, nebo, ale myslíme třeba žížaly. Jo. A když mluvíme o mezoflauně, tak myslíme třeba hlostoskoky. A e, čili E, Určil vlastně e, dílku života těchto těch organismů a jejich velikost. A můžete si všimnout, že celá řada těch interakcí vlastně přesahuje dílku života těch původců. Jo? Čili já bych to takhle rychle prošel. Když si představíte, že ta larva, kterou jsme tam před chvílí měli, že ten list tak tráví nějaký bakterie v tom střevě, ovlivní nějaké, prostě jsou tam nějaký interakce v tom střevě, ovlivní ty experimenty, pak ty experimenty nějak stárnou, vznikají ty agregáty, ovlivní vylohování organických moty, o tom nebudu mluvit, eh, ovlivní pohyb té organiky v půdě, jestli zůstane na povrchu, nebo se zamíchá, pojďme si o tom, jaký to má výsledky, to ovlivňuje formování těch vrstev té půdy, jak jsme viděli na začátku ty vrstvy, tak ty vlastně vznikají činností těch organismů. Ta změna těch vrstev potom může ovlivnit vývoj celé té půdy a to samozřejmě ovlivní vývoj vegetace. A ta vegetace zase zpětně ovlivní, jaký je tam složení té mikrofóry a fauny a ovlivní vlastně celý fungování toho systému. Jo? Vždycky ty, vlastně ty pomalejší procesy jako ovlivňují zpětně tím prostředím ty procesy rychlejší. A je důležitá ta kumulace těch jevů v čase, jo? když si představíte, že jedna žížala přijde vyprodukuje jeden exkrement, tak se jako v zásadnici stane, jo? ale když jich bude prostě, když jich bude miliony, tak to bude mít velký jesek. Já bych začal tím, že pohledně, co se stane, když ta, když ta larva muší sežet ten lis, tak my měříme nějaký způsob aktivitu těch mikroorganismů, a nejjednodušší způsob, jak to dělat, je, že změříme jejich dýchání. Všichni dýcháme, i ty mikroorganismy dýchají. A jak už jsem říkal, to jejich dýchání je významné, protože produkuje těch 50 gigatun uhlíku, jako 40 c, prostě, tam jsou velké nejistoty v těch odhadech, ale prostě řádově 50 gigatun uhlíku z plátky ty atmosféry, přesto, že přestože každý z nich je malý, tak dohromady jich je asi hodně. A kolik byste tak, kdybyste tak řekli, že může být zádově, když si představíte hektar louky, kdybyste byste řekli, že tam bude tak mikroorganismů na tom hektaru louky, na váhu, kolik to bude, kila, desítky kil, stovky kil, tuny, tuny, no, jsou to tuny, tuny až desítky, tu, vyšší, vyšší tuny. Takže, když si představíte, kolik je tam jako herbivorů, nějakých semců, tak to je úplně zanibatelné. Takže ty, ty, ty, ty larvy, že tady je tady ta se jí říká, prostě ta larva, nevím, jak se jmenuje je to larva muchnice, tak ta larva sežere ten list. a tady je respirace toho listu, předtím, než ho ta larva sežrala. Tady jsme věřili, co se děje v tom střevě, to je jako podstatný. A tyhle ty bodky, to jsme dělali tak, že jsme ty larvy položili na takový síto a nechali jsme je žrát a každou chvíli jsme přišli a s tím cítem jsme jako zatřepali a tím jsme získali ty bobky, které vyrobili v poslední půl hodině, A ty bobky jsme nacpali do stříkačky a z té stříkačky jsme potom viděli jsme, jaké je koncentrace CO2 v té stříkačce, pak jsme stříkli ten vzduch do plynového chromatografu a dostali jsme, kolik teda CO2 ten bobek vyprodukoval. To je jednoduché, že jo. Ta naše zase je zase hodně jednoduchá, krát je jednoduchý je hodně za sebou. A, e, e, Takže na začátku vidíte, že ten bobek produkuje daleko víc CO2, než to listí, ale je to jenom prvních třeba pár hodin, první dva dny, je to různý, a pak to jako by rychle klesá a po nějakých dvou, dnech už to produkuje méně CO2, než ten původní list a my, když jsme si potom vzali ty bodky a. Nadspali jsme, to je taková jako metoda oblíbená, jak zjišťovat, jak se něco rychle rozkládá v terénu, že máme takový silonový sáček, nadspáme ten materiál a zahrabíme to do půdy a za nějakou dobu vykopeme a poukneme, kolik bylo. to bylo. Co jsme tady dělali, nadspali jsme tam ty exkrementy a nadspali jsme tam ty listy a tady je prosím vás procento původní hodnosti, čili kdo má větší sloupeček, ten pomalajíc ubejí, jo? A když se to takhle podíváme, tak statisticky významně rychleji uvejlají ty listy než ty bobky. Čili ty zvířata na jednu stranu jako urychlujou na začátku tu dekompozici, ale dlouhodobě vlastně ji zpomalujou a umožňují to, že ta organická hmota zůstává dlouhodobě jako součástí té organické hmoty vůdy. My, když jsme měli tyhle ty výsledky, tak nás to jako zaujalo a chtěli jsme to nějakým způsobem, jak je to teda jako v nějakém širším měřítku. Takže jsme se vydali do literatury a chtělo se mi říct, že jsme vydali se do knihovny, ale dneska už do knihovny nikdo nechodí, že? Tam jsem chodil na začátku své kariéry. Dneska jako sednout počítači, ale měl jsem několik studentů, kteří se i vydávali do knihovny. Jo. Třeba dokázali hledat v těch pramenech, co jsou ještě před Google, nebo před tím, než vznikly ty počítače. Vydali jsme se vlastně i do knihovny někde a e, nazbírali jsme všechny práce, kde ty lidi zavřeli listí do těch velkých a malých sítěk, Protože my ty sítky, o kterých jsem mluvil, tak my je můžeme udělat s různě velkýma dírama. To je můžeme hustý hustý, anebo s velkýma dírami. A když uděláme s velkýma dírami? tak tam může ta fauna. A ten rozdíl, co zmizí do té sítky, kam může fauna a kam nemůže fauna, to se tradičně vydává jako vliv té fauny na dekompozici. Nic proti tomu, jde jenom o to, co si řeknete, že je dekompozice. Jo? Protože tady v tom případě celou řadu toho listí, třeba ta žíža, jako sežere a vyprodukuje ten exkrement hned pod, eh, pod sítkou. A protože většinu té ona nestáví, zůstane v tom exkrementu. To ona v zásadě jenom jako přemístí eh, to listí jako z toho povrchu do té průdy, ale jako, taky je to jako součást toho dekompozičního procesu. Ale Není to ekvivalentní tomu, když vám tady zmizí CO2 prostě z té sítky. To zcela se mineralizuje. No, pak jsme si sehnali takové pokusy, kde někdo vzal ty sítky nedostupný pro faunu a jako jsme to dělali my, je naplněno tím listem a těma exkrementala. A pak jsme sehnali takové pokusy, kde ty lidi měli takovýhle nějaký mezokosmy a ty mezokosmy se zůstávaly z nějaký. Jilní vrstvy nebo minerální vrstvy a z nějaké vrstvy, kde byl ten lopat. A buďto do těch mezokosmů zase ta fauna mohla, nebo mohla, nebo byly ty mezokosmy uzavřený, a v jednom fauna nebyla a do druhého se experimentálně přidala. Tyhle mezokosmy měly ten úvazek, že my jsme mohli změřit nejenom kolik uhlíků bylo tady z té sítky, ale zároveň jsme mohli změřit jako rozdíl množství uhlíků v té jilní vrstvě. A mohli jsme zjistit, kolik uhlíku se nahromadilo v tom mílu. Takže jsme mohli zjistit, kolik jako je jenom ten přesun a kolik je vlastně ta celková ztráta, ta mineralizace. No a když jsme to takhle dali dohromady, tak než celá překvapivě ty literbagy, ty, ty, ty, ty sítky s těmi velkými malými vedou k tomu, že v těch sítkách s těmi velkými hokama zmizí víc materiálu jako těžko si cestavit proces, který by šel proti tomu. Jo. Když se podíváme na ty litter který které byly naplněné těma exkrementama a tím listím, tak zase podle toho, co jsme očekávali, ty exkrementy se rozkládají pomalajec, než to listí ve všech těch studiích, které jsme našli. Ono jich tolik nebylo. Ne? Tady je vždycky těch studií. vidíte, že tady jich je sedm. Potom... Ty, ty boxíky, oba ty druhy těch e, vedly k tomu, že ten vopat se rychleji ztrácel z té povrchové vrstvy tam, kde byly ty zvířata. Jo, ty zvířata odstraňovaly ten vopat z toho povrchu půdy. Nicméně nevedly k signifikantně rychlejší ztrátě ty organické hmoty. Čili to nás vede k tvrzení, že ta fauna urychluje nebo zpomaluje tu dekompozici v různých chvílích toho skladu. Ale v celkovým součtu je daleko důležitější to, že nějak pohybuje s tím materiálem v tom půdním profilu a ovlivňuje to, co ten materiál v tom půdním profilu měl. Další věc, která se při tom děje, tohle je výsledek jenom jednoho toho boxíkovýho A Eh, Tadyhle ty dva spůjní eh, jsou, eh, řádky jsou s tou faunou, já se umlouvám za ten graf, za ten tabulka, není moc ilustrativní. ale když se podíváte tady, tak bez té fauny se uvolní 60 mg nitrátů na kilogram a s tou faunou zhruba stovky. No? Podobně je to u draslíku, podobně je to u fosforu 9 a tady prostě nějaký okolo 30. Čili, ta fauna urychlí jako mineralizaci uvolnění těch živin, ale protože zároveň podpoří jako akumulaci té organické hmot v půdě, to říkám, jako se trošku předbíhá, tak může podpořit vlastně větší sorpci té půdy, čili ne nutně to znamená, že tyhle živiny jsou jako ztracené, naopak může vlastně zpřístupnit pro ty rostliny a podpořit to, aby zůstali zadržení v té půdě nějaký formě. Já už jsem tady okazoval, že ta, půdňá, že ta, že ta půdní fauna nějakým způsobem takhle buduje ten půdní profil a ona ho buduje různě pod různýma druhama roztry, Aby jsme to zase nějakým způsobem demonstrovali, tak bych tady ukázal takovou studii, kterou jsme dělali na výsipkách na Sokolovsku. Výsipky jsou unikátní jako prostě pokusný materiál. A tady pan je Dimitrovský, který byl velkým rekultivátorem těch výsipek, tak nám tady připravil takový přírodní experiment, protože tam vysazoval smíšený les. A v těch sedmdesátých letech když ty lesáci vysazovali smíšený les, tak to dělali tak, že vysadili půl hektaru omoriky vedle půl hektaru e, javorů, pak půl hektaru oše, pak půl hektaru něčeho jinýho, e, To možná úplně není, jak když si třeba představili smíšený les, jo? ale je to taková jako, takový pečvor, taková jako šachovnice. Ale pro nás, který chceme sledovat vliv různých druhů stromů na formování půdy, je to úplně ideální Common Garden experiment, protože ty jsou pár metrů od sebe ty stromy na úplně stejném substrátu, byly vysázeny ve stejném čase, jo, prostě na jednom místě, navíc jsou více náhodně rozmístěný, na ty vysypce. Jo. Takže my jsme si mohli prostě skutečně zmapovat všechny ty, které jsou stejného času a pak jsme si z nich náhodně vylosovali, jo. Je to úplně ideální experiment. A našli jsme si sedm druhů prostě těch porostů, tři druhy listáčů, e, e, Oše, Rýpa, Hrub, tři druhy Heličanů, smrk, Bonovice, e, Modřín. a potom prostě jsme vzali spol které jsou spontánní sukcesy zarostlí, kde dominuje prostě jíva, břízá osika. Samozřejmě, Samozřejmě, jako už jsem říkal, ty pokusy byly založeny v 70. letech a tenkrát ty rekultivátoři měli takovou vizi, že ty exotické rostliny, když jsou přinesené z velké dálky, budou líp odolávat tomu nepřízněnému, tě podmínkám. No, takže ten smrk je omorika a ta jednost je Concorda, ale prostě tak to jako je, že jo. Zase už je to tam založený, jo, je to tam 40 let, jo, takže se to jako... No a my jsme si tam všade vykopali takovýhle půdní profily a první věc, kterou si můžete všimnout, tohle je podle podolší, že ty půdní profily se liší. jo. Dokonce ten rozdíl mezi nimi je statisticky významný, teda. A Tenhle obsahuje je víc než ten tenhle. A eh, co bych ještě dál upozornil, na co bych ještě dál upozornil, tady pod tou Olší, tohle ta úsečka je 10 cm, takže tady pod tou Olší, za těch 40 let, se vyvinulo 15 cm toho a horizontu. Jestli jste někdy četli v nějaké učebnici, že milimetr půdy roste tisíc let, jo? a tohle půdy to země četli. <laughs> a my máme smůlu, že jsme vykopali samý takový půdy, jo? prostě. Kam jsme kopli do těch iniciálních půd, tak ty všechny prostě nečetli ty četlicem. Z nějakého důvodu. No, a nás teda zajímalo, jak se vyšejí ty jednotlivý druhy, půd a proč. A zjistili jsme, že e, zajímaly nás nějaký vlastnosti těch listů. A já už jsem tady předeslal, že pro ty rostliny limitujícím e, prvkem je dusík. Čili to, co, čím se hodně liší, vlastnosti těch listů a souvislost s řadou dalších vlastností, je C:N poměr toho opadu. On ten C:N poměr toho opadu souvisí s souřadou dalších věcí. Když ta kytka má dost živin, tak produkuje tenké listy, ty tenké listy jsou mladí. Rychle se, mladí jsou, protože se rychle opotřebovávají, že jsou tenký, takže je v nich relativně hodně chlorofilu chlorofil má hodně dusíku, takže mají nízký ten CN poměr, jo, protože je tam hodně dusíku. No, pak ty jehličany, které si udržují ty jehlice několik let, tak ty mají toho dusíku tam málo, takže ten CN poměr je vysoký, ty listy jsou silní, jsou chránění nějakýma taninama. A takže vidíme tady na tom gradientu, tohle je hloubka půdy e, vlastně a tohle je nadložní horizonty. Kolik prostě se nahromadilo takého toho rozloženého jehličí a nahoru. A vidíme už touhým bokem, že čím je ten celý poměr větší, tím méně bylo toho, Ty půdy narostlý směrem do a hromadilo se tam víc těch nadložních horizontů. Tam už není nějaká úplně jasná závislost, protože ono taky, měření těch nadložních horizontů je dost jako fluffy, jsou tam velký, asi tyhle rozdíly vůbec nejsou jako mezi nimi významný. A já můžu tady říct, že tomu znovu zrovna odpovídá množství uhlíku, který se nahromadilo v té půdě. Jo. Prostě čím víc bylo té půdy do hloubky, tím víc bylo toho, toho uhlíku. Já tady nemám ty čísla, ale řekněme že a lípy to bylo nějakých 35-38 tun uhlíku na hektar. A jenom pro vaše jako zajímavost, je to řádově stejně uhlíků, kolik se zachytilo v těch stromech, v těch dřevu těch stromů, který na té poše vyrostly. Čili ta půda hromadí ten uhlík stejně rychle, jako ty stromy. Jo? Samozřejmě ona hromadí, protože tam ty stromy produkují ten opat. Jo? ale je to prostě stejně významný půl uhlíku, jako to břež. No a tadyhle ty, tadyhle ty takový jako fialo kůkodový, nebo jaký prostě ty muži samozřejmě neznají ty barvy. No. To je známá věc, když řeknete nějakomu jako hrosková a ososová, že jo, tak pro chlapa jsou to všecko odrůdy oranžový. Že? Takže tadyhle prostě v té barvě takový, tak jsou, jsou žížali. a zase je vidět, že tam je ten celý poměr nejnižší, je těž žížal nejvíc a s tím zůstajícím celým poměrem to klesá. A to už je trošku nápověda, nás teda zajímalo, na čem ta rychlost to zhromadění toho uhlíku závisí. A první, co jsme si řekli, že to bude na množství opadu, Takže jsme tam měli takové opadoměry, sbírali jsme, kvůli tam je v opadu, pak jsme brali důvodní sondy, koukali jsme, kolik je tam kořenů, pak jsme stříhali ten understory, ten hopat, jako prostě ten bylinej, tu trávu, a různě jsme to zčítali, a různě jsme počítali, jak to produkuje se za čas a tak, a různě jsme to korelovali, a abych to zkrátil, nic jsme nenašli. A pak jsme vzali množství žíža, a to už jako dává docela slušnou korelaci, a pak jsme Spočítali, kolik z té půdy tvoří ty žížalince, jaký objem z té půdy tvoří. Tý, a to už je velmi dobře. Čili jinými slovy řečeno, to hromadění té půdy, jaký iniciální výsypce, taký podzemí, souvisí s činností žížal. Jak ty žížaly přispívají k hromadění té půdy? No, ty žížaly, jak už jsem tady předeslal, vytvářejí ty agregáty. Ty agregáty můžou samozřejmě vznikat i nejmá procesa ale e, takhle vypadá agregát, který vznikl nějakýma jinýma procesama, takhle vypadá agregát, který vyrobili žížaly. Jo? To je jako x-ray prostě toho agregátu. A vidíte, že tady v tom agregátu žížaly je celá řada kousíčků organických hmoty. Já už jsem řekl, že to podporuje ty bakterie, aby tam produkovaly tu nekromasu, jo? tím se tam hromadí ten uhlík. Ono už jenom obalení těch kousičků. Organické hmoty tím jílem, jo, jako když balíte třeba řízky jo, do toho trojobalu, tak tenhle ten coating způsobí zpomalení. Protože ty bakterie, co žijou uvnitř toho obaleného kusíčku, když prostě spotřebují nějaký kyslík, tak ten kyslík tam musí dodifundovat. Když vyprodukují nějaké plodiny metabolismu, které jsou plně nežádoucí, tak musí si čekají, až vodifundují A je to prostě jako když izolujete nějakou ekonomiku. Jo. My, kdo jsme starší, tak jsme to tady experimentálně zkoušeli mnoho let. Jo. Prostě jsme to tady celý opotili takým drátem a koukali jsme, co to s tou ekonomikou dělá. A přesně takhle to funguje. Jo. Prostě ta ekonomika taky se tím neuhýbí. A to samé se stane s těma kousíčkama tady, takže už jenom to obalení prostě zadržuje ty kousičky, pak protože ty bakterie tam produkují tu nekromasu. či to jsou takový mechanismy, který e, ty agregáty vytvářejí. E, oni ty agregáty jsou jako hodně zvláštní, třeba střed toho agregátu, když už máte 2m mm agregát, tak ten jeho střed je anérobný, jo? protože ty bakterie, co žijou na povrchu toho agregátu, tak už jako spotřebují většinu toho kyslíku a ten už nestačí dodifundovat do toho prostředku, takže tam vedle sebe probíhají anaerobní a aerobní procesy na milimetrech. Tohle samozřejmě se děje v sedimentech, ale na daleko menší ploše, jo, protože tady v každém tom agregátu je aerobno, anaerobno, aerobno, anaerobno, vedle sebe. No, já jsem mluvil o té dekompoziční potravní sítě, říkal jsem, že s ní prochází večina tý hrbě, znovu tady opatuju. A takhle nějak vypadá ta dekompoziční potravní síť. A všimněte si, že začíná Organickým má nebo padem, a první, kdo se na něm živí, jsou ty houby a bakterie, když se takhle hodně A my rozlišujeme takový dva hlavní kanály, nebo, jak se tomu říká, té potravní sítě, říkáme to holbový kanál a bakteriální kanál. A ten bakteriální kanál je takové jako komplikovanější, protože bakterie můžou, jak jsem říkal, sežrat ty provoci, ty provoci můžou být sežraný jinýma provokama, ty můžou sežrat nějaký nematodi, jo, čili na malý, malý, v obělu, ty půdy už máte tři trofické úrovně. Co to znamená? To znamená, že ta mineralizace toho uhlíku tam běží hrozně rychle. A naopak uhlňování těch živin, třeba toho dusíku, protože s každou trofickou úrovní Jenom 10% se posune do té další trofické úrovně a těch 90% se nějak jako jo, prostě uvolní se ty živiny. A pak jsou tam nějaký žížaly a tak dále. A naopak ten hubový kanál, že jo, ty houby se žerou hned nějaký větší zvířata, nějaký mnohonožky, nějaký kostoskoci, prostě rozkoči, vypaženou nějaký predátoři. Takže ten hlubový kanál je celkově takový jako konzervativnější a má se za to, že vlastně to vede k určitému hromadění té organické hmoty v půdě. E, ono to nemusí být tak úplně pravda, každý ten kanál totiž hromadí tu organiku jiným způsobem. Tady je to proto, že ty hyfy těch jsou prostě rozložitelné. a tady je to proto, že jsou tady ty žížaly, ty žížaly dotáří agregáty, jak už jsem o nich mluvil, budujou tu půdu směrem dolů, a tím se tam vlastně hromadí ten uhlík. Čiže jsou to dvě takové způsoby, tak jak se ten hůlík hromadí? Jo, ten hlubový kanál je tam, kde prostě ten opat je těžko rozložitelný, má málo toho dusíku, to velký ten celý peniér, se otočil kyselý půdy. A teď nevím, jestli důsledek, je prostě to, že tam zůstává ten opat na povrchu půdy. No a opak platí pro ten bakteriální kanál. A protože ty výsvětky sledujeme dlouho, tak jsme schopni udělat takovouhle potravní síť, co tam to kdo koho žere, a všechny tyhle ty skupiny tam nějakým způsobem měříme, máme jejich biomasu na, na těch, na těch plochách třeba, jednak na těch různých lesích, a jednak ty výsipky, je také proč ty výsipky, že obsahují nádherné chronosekvence. Chronosekvence je časová řada, jo? představte si, že oni těžejí ten důl a prostě nasypou někde ten níl, za deset let nasypou další, tak další, hodně z každý rok. Jo? Ale my si můžeme vybrat nějaké, co nasypali letos, před deseti lety, před 20 lety, před třiceti lety. A můžeme navštívit za jeden den a můžeme si z toho udělat představu, jak by se asi ten ekosystém vyvíjel během posledních padesáti let. Jo? Samozřejmě má to celou řadu a já je nebudu tady rozebírat, ale. Daleko rigoroznější by bylo studovat tu jednu plochu, že ho počkat 50 let a pak napsat hezký paper. Problém je, že dneska ten publisher perish systém by prostě vedl tomu, že jsme přišli o místo dřív, než bychom se jako vyčkali. Takže proto jsou ty chronosekvence pro nás jako ceny. A my jsme tady měli takovou chronosekvenci, na každém bodě té chronosekvence jsme takhle kvantifikovali tu potravní síť a kvantifikovali jsme ty mikroorganismy, které jsou základem potravní sítě a já vám tady ukážu, jak ta sekvence vypadá. Na začátku e, byla země holá, že jo, e, tady v tom případě se tam teda, nevím, neříkám že tam nic nevznášelo, ale prostě, e, prostě byla tam holá země a potom prostě to zarostly nějaký traviny a třoviny a na konci tam vzniknul les. Ve chvíli, kdy to zarostlo těma travinama a přovinama, tak se tam začalo hromadit to listí na povrchu půdy. A důležité je, že tady v tom lese do té sukcese přišly ty žížaly. A ty žížaly ten, to listí prostě přemlely a udělali z něj ty agregáty podobně, jako jsme to viděli na těch předchozích plochách. které byly jako v těch holšinách, jsem zapomněl říct. Nebo jako jsme to viděli v těch holšinách na tom příkladě, ta loše, loše A my si můžeme všimnout, tohle je ergosterol. Ergosterol je měřítko houbový biomasy a jsou tam sloupečky, to jsou hrůzný od čase k roku, to nejdůležitý, ale podstatně je, že jsou největší v té části těch psoly. To znamená, když tam bylo nejvíc toho listí na povrchu půdy, bylo tam nejvíc hůb. Naopak celková mikrobiální biomasa je tohle a ta stoupala. Takže Tady ty číslička nahoře ukazují poměr hub a bakterií. Tak vidíte, že napřed bylo víc bakterií, protože tam nebylo nic a ty houby jako neměly co ždát, tak tam bylo hodně hub a pak zase tam bylo víc bakterií. A když se na to podíváme, tak tohle je vlastně podíl toho houbovího a bakteriálního kanálu, kolik jim proteklo energie. Jsou tam dva grafy, protože jsme to jako počítali různým způsobem, ale není to důležitý. Podstatně je, že v té střední fázi sukcese nepřekvapivě je víc toho houbového kanálu a v té pozdní fázi sukcese je víc toho bakteriálního kanálu. A když jsme se zabývali tím, proč je tam víc toho bakteriálního kanálu, tak je to vlastně kvůli těm žížalám. Ty žížaly vlastně flopnou ten systém od toho houbového k tomu bakteriálnímu kanálu. Přestože to množství energie, který těma žížalama proteče, toho uhlíku, to je 0 a nic. Čili to, jak oni to udělají, je to, že změnějí to prostředí. Že z té situace, kdy ten vopad byl na povrchu půdy, vytvoří situaci, kdy ten vopad je zapracovaný do té půdy. Čili, když to shrnu, tak, když mám nějaký hopak, který má jakoby vysoký cenrishel, ra jako špatný, tak se hromadí na povrchu půdy, protože tam není nikdo, kdo by ho do té půdy zamíchával. A naopak, když ten opad je dobrý, tak se zamíchává do té půdy, no a když je to mezi tím, tak je to něco mezi tím. Že? A samozřejmě, když ta půda je hodně kyselá, tak se to posouvá k tomu nevýchanému konci. Tohle to souvisí s vlastnostmi těch rostlin. Když si představíte, že budete kytka, která bude žít jako někde, kde je špatná půda, co uděláte? Budete hamižní. Budete se snažit všechny ty živiny si udržet ve svém těle. To znamená, velkým množství živin ta kitka investuje do listy. Takže, jak už jsem řekl, budete produkovat silný listy, které něco vydrží, abyste nemuseli furt měnit. Ty listy ovšem, když je produkujete silný, tak je musíte nějak chránit, aby vám něco nesečrat. Takže nacpěte taninama, aby ty herby z lívámi nesežraly. Ale když potom ty listy spadnou na zem, tak ani ty dekompozitoři si přes ty taniny moc nekousnou. Takže ty listy se pomalu rozkládají. Vy si tím pádem uděláte kontrakt s ectomykoryznýma hubama, který umějí tadyhle z toho vysávat nějaký živiny. Tím pádem to uvolňování těch živinů do půdy bude malý. Tím pádem ta půda bude ještě chudší. Ty kytky, který tam prostou, budou muset víc šetřit. Tím pádem budou mít silný, tuhý listy a tak dále, furt do kolo takto. Je to taková pohádka, jak chudák do ještě větší bídy přišel. Oblíbená co pohádka, příštní čitě znáte mezi dětmi neoblíbené. A naopak, když budete kitka, která bude růst někde, kde je dost živy, tak co uděláte? No, budete jířit. Budete produkovat tenké listy, tenké listy dlouho nevydržejí, ale budou mít velkou rychlost fotosyntézy, čili vy se jich brzo zbavíte, protože máte živin dost, tak nehledíte na to, že v nich je dost živin, tím podpoříte jednak velkou populaci bakterií, jednak ty žížal, kteří to zamíchají do té půdy, vytvoří mohutnou vrstvu A-horizontu, která bude dobře zadržovat živiny a vodu, tím pádem, vy budete mít dost živy, nebudete s ním muset četřit, budete hýřit, jo? A takhle je to jako furt doko. Takže to půdní společenstvo samozřejmě je ovlivněné tím, jaký tam jsou kytky. Ty kytky primárně byly ovlivněny tím substrátem, na té výslepce samozřejmě ne, tam byl ten substrát v začátku stejný, ale stejně je vidět, že ta kitka prostě formovala to společenstvo, ale sama na to nestačila, potřebuje ty půdní Helpry, aby vlastně dotvořili tu půdu jako za ní. Samozřejmě, když ty žížaly tam přijdou v ty sukcesy, tak nejenom, že změňejí to společenstvo těch ostatních půdních organismů, ale změnějí i společenstvo KITEK. Tohle jsou výsledky to Pacha, který tam zkoumal ty společenstva a zjistil, že jsou tam nějaký, nějaký klastry KITEK. Které jako je předtím, než ti žížaly přijdou, a pak je nějaký klaster, po tom, co ty žížaly přijdou. A protože samozřejmě to není tak, že by ty žížaly to rozhodly. Ty žížaly jsou zase závislí na tom, aby, ta, aby ten rozvoj, té veditace byl nějaký. Jo. My jsme asi studentku, která ráda kopala ty velké jámy a tak, dala takový velký sudy, do té výsytky, tam jsme dali půdu bez žížal. Půdu bez žížal si vyrobíte že? Jo? nakopete půdu, odvezete ji do místní mrazírny, tam vám ji zmrazejí, tři tuny hlíny, pak je dovezete zpátky, dáte je do těch sudů a do těch jsme si vysadili ty žížaly. A vidíte, že tam, kde ty žížaly začaly kolonizovat tu výsytku, tam teprve ty žížaly populace přidůstají. Jo? Čili ono je to tak, že ty kytky musí vytvořit vhodné podmínky pro ty žížaly. Žížaly změnit tu půdu, vytvořit podmínky pro tu další dámituru těch kitek. My jsme samozřejmě tohle zkoumali na spoustě terénních a laboratorních manipulačních pokusů, aby jsme si to, že to tak je. A skutečně jsme zjistili, že když tam dáte ty žížaly, tak ty kitky rostou lépe. Zjistili jsme, že raně sukcesní kitky to využívají líp než pozdně sukcesní, když sami. Ale když rostou v konkurenci, tak ty pozně sukcesní kytky jako mají na s žížalama. Čili ty žížaly vlastně podporujou růst rostlin a v konkurenci podporují konkurenci pozdně sukcesních druhů pro ty raně sukcesním, což odpovídá tomu, co jsme viděli v tom terénu. A důležitý je to, že když zasadíte tu kytku do té půdy, která je bez žížal s žížalama, raně sukcesní tak tady máte ten efekt je žíža. A když porovnáte půdu bez žíža, která byla ovlivněná žížá má třeba 10 let, tak vidíte, že ta půda taky dosti je. Čili tohle je efekt toho lidictví, To no? je ten okamžitý efekt, který A pak samozřejmě v těchto půdě je nějaký okamžitý efekt. Jo? Čili ta žížá má prostě dvojí efekt. Nějaký okamžitý a nějaký přes tu historii. Ten efekt přes tu historii má řadu. Rozměrů. Jedním z nich je třeba to, že tam, kde jsou ty žížaly, tak se v té půdě zadržuje víc vody. Jo? Dá se mě, tyhle ty sloupečky jsou v různý míry zadržování vody a ty hnědé jsou zjižalována, ty okroví jsou bez žížal. Žížaly ovlivňují, jak jsem říkal, celou řadu biotických interes. Ty Ty půdě jsou vykorýzny. Vykorýzny se celá řada, já budu mluvit o dvou typech. Jednak o těch ectomykorýzách, o kterých už se to mají ty stromy. A potom o endomykorýzách, a to má většina ostatních rostlin, většina bylin u nás je, má ty erbuskvární mikorýzy. A e, když se podíváte na tu fázi, tu střední, ty sukcese, kde tam jsou ty olše, tam hodně to listí, tak tam nevidíte žádný chytky v tom podrostu prakticky. A můžete si říct, že to je světla, ale já jsem měl kolegu, modráka doktoranda, a ten rád pracoval s takovou těžkou palicí. A, <laughs> takže pomocí té palice jsme zarvali půdy takovýhle rámy kovový. A měli jsme dva rámy, jedny měli díly díry, druhý, druhý ne. A když jsme zarvali ty rámy s těma díramy, tak se toho moc nestalo. Jo? Prostě tam ty kořeny tam asi zpátky prorostly a nic se nestalo. Ale když jsme tam zarvali ty rámy bez těch děr, tak najednou v tom rámu vyrostlo to understory. Jo. My jsme ještě jako křížem prosvětlovali ten porost a to nemělo žádný vliv, ale potom tom tady jako nechci mluvit. Takže nás zajímalo, čím to je a zjistili jsme, že tady v těch boxíkách je daleko víc ty arbustovární mykorýzy. A to nás vedlo k domněnce, že ta ectomykorýza s tou arbustovární mykorýzou nějakým způsobem si konkuruje. A Ověřovali jsme to různýma způsobama ve spolupráci s botanickým ústavem a zjistili jsme v zásled, že to je tak. Jo. Tady ta, zahrabali jsme do půdy takový pitlíky s pískem, do toho písku ty houby normálně nejdou, normální houby, jenom vykorýzní, protože si mysleli, že by tam mohli na, na dát nějaký živiny pro tu svoji chlebodárkyně a takže když potom stanovíme množství ergosterolů, tak víme, kolik tam bylo těch heptomykorýz a když stanovíme tzv. neutrální letyry, tak víme, kolik tam bylo těch erbuskulárních mykorýz, těch No a víme, že prostě jako je to lykarionty. No a zajímalo nás, jestli ty žížany tomu můžou nějak ovlivnit. A tak jsme si nazbírali půdu a tu půdu jsme jednak nechali dát v také bedně, a v důvý bedně jsme tam dali žížaly a hopat, a taky v první bedně byl opat, ale bez těž A za rok žížaly tu půdu přepracovali, takže jsme měli jako půdu s ovlivněnou ovdobněnou žížalama, neovdobněnou, a že jsme tam přidali žížaly do toho pokusu, a tam jsme testovali buď to endomikoryzní a ektomikoryzní tytku, a buď to dvě ektomikoryzní, dvě a anebo dohromady. A zajímalo nás, jestli ten Soused, který má jinou mikorizu, bude růst líp nebo hůř. A zjistili jsme, že je to bez tím žížaly, tak ta ekto mikorizní kitka vyhraje. To jsme jako čekali. Naopak, když je to s tou žížalou, tak vlastně se ten rozdíl jako vyrovná. Je to tím, že ta žížala mineralizuje místo dusíku, uvolní tam víc těch živin a ten dusík prostě se ví že zlepšuje šance těch ectomykoryzných eh, těch těch, těch hub oproti těm eh, no, oproti těm, co mají ty stromy. Ono to funguje i na druhou stranu, protože tohle je kolonizace buků v těch sukcesních plochách a v těch rekultivovaných plochách. Jo? Ty rekultivované plochy jsou ty fialové, ty sukcesní jsou ty zelené. A našli jsme 300 něco buků v těch sukcesních plochách a jeden v těch rekultivovaných plochách. Zase ten rozdíl byl statisticky významný. Eh, eh, pak jsme vysázeli různý ty buky a duby, u dubů to bylo stejné. jsme vysázeli do té Olšiny a do té... Sukcesní plochy, no a zjistili jsme, že ty stromky malí v té sukcesní ploše mají více těch než v té ošině, kde je hodně dusíku, tím pádem ty hectomikorisy se tam nemají tak dobře, jo, ty tam točí ještě a tak dále. Takže když to takhle jako schrnu, tak už to jsem říkal, no, ta kytka nějak vytváří tu půdu, nebo prostě podporuje to společenstvo, to vytváří tu půdu, to podporuje tu kytku, a takhle to jde furt doko. Když je to nějaký čas, to je věc, o jsem tady několikrát mluvil. Já bych ten čas demonstroval tady na tom příkladě, kdy eh, v podstatě jsme měli takový tři sklenice, které měli jsme hodně sklenic, ale jako třech typů, a do jedných jsme přidali hopa, do druhé jsme ten hopap zamíchali, do druhé jsme ho jenom přidali a my jsme tam vyřížali, kteří to míchali pro nás. A měli jsme tam tady tuhle ten bíkr, v tom se měli hydroxid a tím jsme měřili tu respiraci. A protože já mám spoustu studentů, kteří rádi titrujou ten hydroxid, tak jsme to dělali dva roky, aby si tak užili. A Zjistili jsme, a vždycky, když ty žížaly sežraly ten opat, tak jsme tam přidali do všech těch sklenic jako nové. A zjistili jsme, že na té první přidávce největší ztráta uhlíku byla tam, co bude ty žížaly. Nejvíce se prorespirovalo tam, co bude ty žížaly. A na té poslední předávce už to bylo obrácené, nejvíc uhlíku se prorespirovalo tam, co jsme tu půdu jakoby promíchávali manuálně, a tam, co to dělali ty žížaly, tam se nejvíc šetřilo. Čili, když nějakým bezorebným způsobem chcete jako hromadit tu půru, tak je to dobrý způsob, ty žičelé to za vás A ne neudělají to za týden, potřebuje nějaký čas. To je vidět, potom, že to potřebuje nějaký čas. Já jsem tady několikrát povolou ty legacy. Poslední věc, na který to demonstruju, je, že ukážu vliv toho mikrobního společenstva a vliv ty legacy. My jsme si vzali půdu z nějakého toho iniciálního, sukcesního stádia a z nějakého toho pozdě sukcesního stádia a tu půdu jsme dovezli tady do, do Rostok a tam nám ji vysterilizovali. A pak jsme si vzali e, tu půdu, zase tu nesterilní, a udělali jsme s ní a inokulovali jsme tu raně sukcesní půdu raně sukcesním inokulem, pozdě sukcesní půdu raně a takhle všecko kříže. A aby to bylo ještě jako komplikovanější, tak jsme ty inokula udělali dvě, jedno jsme nenaředili, a druhý jsme hodně naředili. A ta myšlenka toho ředění je v tom, že když to naředíte, tak odstraníte ty vzácné druhy, dostanete jenom ty, co byly hojný. Jo? protože prostě statisticky ta šance je tam dostanete ten vzácný druh. jako no. A tohle, jak takhle to vypadalo ten pokus. A co nám vyšlo? No tak, když se podíváme na tu nadřemní biomasu, tak ta byla zcela ovlivněná na historii té plochy. Tam, kde ta plocha byla dlouhodobě ovlivněná těma žížalama a tím vývojem, tam ty kitky měly nadzemí větší biomasu. Bez ohledu na cokoliv jiného. Ten podzemní obrázek už je jiný. Tam ty rozdíly mezi tou raně sukcesní půdou a pozdě sukcesní půdou vlastně nejsou. A naopak je vidět, že v té raně sukcesní půdě ta diverzita toho hrokula byla klíčová. V té pozdě sukcesní půdě to bylo obrácené. Tady je jenom ukázána, jak vypadala ta nadzemní biomasa u té raně pozdě sukcesní půdy. Zase jako, ten rozdíl byl samozřejmě vždycky významný, ale je to takhle i jako v fotky, v podstatě. Když se potom podíváme, my jsme tam měli šest druhů rostlin, měli jsme tam dvě trávy a čtyři byliny, a ty ještě byly rozděleny na raně sukcesní a pozdě sukcesní tak když se podíváme na ty trávy, tak ty trávy v zásadě rostly v té pozdně sukcesní půdě a čím horší bylo to inokulum, tím lépe. Když oni nehrajou na nějaký přátelé v té půdě, důležitý je, kolik má ta půda živin, proto pěstujeme samý trávy jo, na tom poli, protože mě pohnojí tak. Naopak ty byliny těm záleželo na těch soukmenovcích mikrobiálních a ty ranně sukcesní titky jenom potřebovali, aby to bylo by inokulum hodně diverzní a bylo jim jedno vodku tě a ty pozdně sukcesní titky potřebovaly, aby bylo z pozdně sukcesního stádia, což taky v podstatě dává smysl, to jsme tak nějak čekali. Tady zase, jenom jste viděli to, co vám říkám, když bylo to inokulum špatný, tak dominovalo i trávy, no? vidíte, že to je docela je z té fotky, a když bylo to inokulum. Diverzifikovaný, tak dominovaly ty byliny a ty druhy, jako nejsou, to znáte, ale je to tak, jak jsem to říkal. Takže ty hudní organismy, my jsme schopni, my jako často vnímáme tu přírodu jako něco, co se furt graduálně mění. Jo? Jo? Jako tady jsou ty ostatní ty zpívače, myslím, že to jako pomaličku, ale většina z vás má nebo vybírače, že jako zmášnete trochu a nic se nestane. A zmášel trochu více tma, nebo světlo, že? Půl je na kterou stranu mačka. A právě to, že ty kitky něco dělají, a ta půdní, ty půdní organismy hromadí ty drobné změny, až jednoho krásného dne se ten systém jako přehoupne, a ty kitky se začnou chovat jinak, tak vlastně třeba v těch sukcesech nebo v nějakých jiných změnách toho ekosystému, vlastně ty půdní organismy můžou fungovat jako takový vypínače. Jo. A to je zásadně vlastně všechno, co jsem chtěl říct a vám děkuji za pozornost a jsem odevřen případným dotazům.